Vad finns det för evenemang? Var ligger det? Vi behöver en karta över gamla stan. Vad rekommenderar du? Finns det en restaurang i närheten? Tala gärna svenska.